Haitoa makrini na shengo. Kwa hiyo hili swali unalichukuliaje? Naona ni gumu sana. wangetusaidia sa, tusimame. naona tu ni kero kwetu sisi tunaochota maji hapa. Inge, tusa, inge tusaidie, tukapata maji na sisi tukaacha kuangaa. Kimashe tu hivi hivi, tunavyo, unavyoona kinahangaika, tuna, tunahangaika utumwepo kupata maji kasi kunaweza kusita maji mara ngapi nachota mara moja ila naweza nikatoka kama ndoo pana au siku au saba. na kwenye hilo bomba la idara ya maji bidi waga e, inakuja eh inakuja eh inakuja kama tano, 105 108 wakati maji nimechota mara moja tu kwa wiki hasa hapo ndo kuna tatizo hapo Tunaishi kwa shida sana, tunapata kubwa sana ya maji. Sana kwe. Apa, nyingi, maji ni sana kwetu. Tukija hapa tunakuta foleni nyingi, tunakosa maji, tunahangaika kweli. Kuna sehemu nyingine maji hayatoki kabisa. Tunapiga safari tunatoka wa mgembe tunakuja kuyafuta huko. Kifashwa mbali mwingi sana kwa sababu wengine tunatoka kule na kule kilima ile juu tunakuja kuyafata huko. Maji kule tunalazimika kutoka kule kufata huku maji. na tunapata kero sana kuyafata huku. na tunapata shida nyingi sana Shida gani ambazo mnazipata? Kutoka kule umbali ambao uko na Kuna gani ambazo mnazipata wakati wa kutafuta maji? nyingi sana. Mbona unaweza unaamka asubuhi unafu naenda kupanga foreni na maji yenyewe yanakuja taratibu. Tunalazimika kutoka kule kufata huku maji na ukiwa unavuka pale kwenye barabara uka matokeo barabara. ni mabaya ukapigwa na gari pale barabarani. Kwa siku maji mara ngapi? Ah, kwa siku unaweza ukatata kama doom 5 hivi. Unaenda unapumzika pumzika hivi. Kwa hiyo unaweza mara kwa siku. Awezi. Kwa Maana huku ni mbali sana na ambapo tunaishi. Tofauti na sasa hivi maji yamekatika, bili inakuaje sasa? Bili inakuja kubwa sana. Eh tayatumia lakini bili inakuja kubwa sana. Mimi kwa serikali tusaidie kwa hili tatizo la maji la changara maji le, le, le, le, le.